سورة الفجر بسم الله الرحمن الرحيم والفجر والأيال ناشر والشفع والوتر والليل اذا يسر حل في ذلك قسم لدي حجر قسم دي پسحر اوپا لسشبو اوپا جفت اوپا تاق اوپا شبا قلش پتر دوشي آيابا ديك دي يو اقل والا دا پارا سا قسم شتا دا اكثر مفسرون نزده دا زلحج ابتدائي لس شبه مراد دي جفزيلت دا حدثنا هم ثابت دي دا روجون پس عشر زلحج کے سالح ملكول دالنا دير خوختي دي ینې دروجو مش تیر دو هم خوبوی خوبیا د انتظار د صد پاروکی د زلحج د اولانو لسورزو حدیث کې رازی چه حتی چ جهاد فی سبیل الله هم دمره خو کډې شوی نه دی سوای دا غیچ انسان ورکه شهید شي یعنی د دی رزو س نیک عمل هم د الله تعالی ډیر زیات خوخته دی نا علم یو دا ورز هم اسې ځای کو پدې توجو نکو نو الله تعالی ر شپو بو قسم خوري او جفت او د تاک ادش پی اغه رخصتی کی فرمای د قسم کې د عقل والو د پاره سزا بښتا اصل کې خبر ده دا, دا چې قسم ولی خوڑل شي قران کې چې کم قسمونه راغلي دي او الله تعالی طرف نشي کم خوڑل شوی دي در اصل دا مختلف سيزونه غواکړي دي انسان چې قسم خوري په الله تعالی باندې نو هغه د الله تعالی د عظمت ایثار کوي دا, دا الله د لویوالي د وجه قسم خوري الله تعالی چې د سسې قسم کوي هغه د غې لویوالي د وجه نه نه هغه کې چې کوم سبق وي هغه مخه مخول مقصود وي دلته څه مطلب دی چې کوم رب فجر پیدا کوي دي یعنی هر ورځ د شپې تيارا سحر کې بدليږي چې میاش په مختلفو شپو کې او لسلس کدل ته مراد د زل حج اغلس ورځي نوي مراد او د هر میاشتې شپې مرادي د تاسو ګوري د 3 اشريوي لسو او بیا یو ورستاک او یو ورځ جفتوي یعنی اور ایون ایونوي دا ټول د چا کم کردہ نظام دي او بیا شپه راځي او شي دا ټول هرڅ د چا په حکم کیږي عقلوالو ته د دې کې چې سبق ته نه واخلی د نه خو نه پسه بیا د تاریخ سبق ور کړی دي الم تر كيف افعال ربك بياد ارمادات لایمات ته اونلی دل چستا رب سو اوکړل ته اوچتو ستونووالو ا د ارم سره چې د اووی پشان بل کوم د دنیا په کومونو کې نوو پیدا کړی شوه او د سمودیانو سره چې اووی په وادي یعنی مکه کې غرونه ترشلیو او سه اوکړل د میخونوواله فرون سره دا هغه خلقو چې د دنیا په ملکونو کې غټ سرکشي کړي وو او په کې ډیر فساد خور کړي وو اخر دا چې ستاره په اووی باندې د عذاب شڑک راو غرزولو حقیقت دا د یک چستا رب پتاق کې فاما الانسان اذا مبتلاه ربه فاكرمه وناعم فيقول ربي اكرما خده انسان دا حال دي چخپل ربي کله ازمایش کی اچي او اغل عزت او نعمت ورگي نووي چ زما رب ز عزت والا جور کدم او چ كلا اغه ازمایش کی اچي او ده غرزق با غباندي تنگي نووي چ زما رب ز ذليل کدم خوشالي هم دل تا ازمایش او مصيبت هم خود انسان حال سي دي چ ازمایش نكړي اغه صرف مصيبت تا او بياد الله تعالى نه گلي د مومن بندې طریقې څه ده چې نعمت ملوشي نو شکر کوي او هیڅ تکبر غرور او فخر پکې نه شي او که نعمت ته واغشتل شي نو هیڅ قسم ناراضگی او غلي نه کوي بلکې صبر سره د هغه وخت هم ختیر کی اصل کې دا دونه سيزونه د الله تعالی طرفنا د انسان امتحان ده چې زما بنده بندا نعمت کې څه او نعمت چې دنا لړ شي نو کوم کې سم اخلاق خوي څه قسم گفتگو کوي کلا بل نه دا بلکې تاسو د یتیم سره د عزت سلوک نه کوي او مسکن ته په خوراک ورکول باندې یو بل نه ورې زئ دی نهبتې لږي چې مسکنن لا صرف په خپل خوراک نهدي ورکول نور ته هم ویل دي چې هوی هم دا کاروکې او د میرا ټول مال خوډ خوری او دمال په مینه کې سخت انختی یا کلله اده دوک قتل عرض دککن دکه هرګس نه تاسه نه ده کله چې مسلسل مسل اوټکی شي او ریگستانته نه جوورکی شي او ستارب را شي په دا حال کې چې فریشت به قطار په قطار بهلاړوي او د زخه په دغه ور مخته روړلی شي حدیث کې راځي چې او بیا زره لګامونو سره به دوزخ تړل شي وي هر لګام سره به او بیا زره فرشته وي چې څوک به دا راکاږي یعني دوزخ به په خپل ګناګارو طرفه ورانده ورزي او فرشته به یې راخ کړي ساتي نو په دغه وخت انسان له په هراشي او په دغه وخت اغل د په هراتلو څه فائدہ اغه ورځ په سه حاصل اغه به وایي کاش کمه د دې ژوند لپاره مخه تیار کړی و د پرمه هم کې تیاری کړی و خننن مونږ ته اغه یاد نه نو بیا په دغه ست چې بالاله کم ذا ورکي دهغې پشان ذا ورکو والله هی سووک ننششته او الله چې بهڅنګه ړل کوي دغه پشان تړلو والله هی سوکنی شته بل طرفته به حکم اوشي یا ا توه نفس مطمن نه ا مطمین نفسه د خپل ځان اندازه واخلی چې زمونږه نفس مطمئین دی زړ دنیاکم یو سکوچ ته دا سکون او دا اطمنان کله را ي چې کله انسان د الله په فیصلو باندې راضوي مت باې هم او په مثبت باندې هم نو بیا س الله مطمئن زړو ورکې چې مر پورې وي یني یو خاص قسم کنټینټمنت او د انسان پزړه کې یو امنوي بهر دنیا کې څنګهم حالات وي په خوشاله کې داسې انسان د دا حدن نوږي په تکلیف کې غلي نه کوي په هر څه صبر کوله ستکی باوقار رویه اختیار کړي د لا فیصلې قبول کې پاسانه دې بندل چې کلمر راځي نو فرشته آوازونه ورکي خوشخبری ورکي چې ورزا خپل رب ترته واپس ورزا ارجی واپسی نن دا واپس ورزدا چې کمکار له دنیا تر علیګلی شوی هغه پوره شو ورزي پوره شو اوس واپس ورزا خمن خدا چې جنته ورو لکه چې هميشه په دلته وسېګو نه اگر علي ګلیو به مو واپس سم بوزي د واپسې تیاری وکي په داسې حال کې چې ته خپل نیک انجام نه خوشاله او خپل رب تخوخه مردیه زمو په نیکو بندگانو کې شامل شې شا یعنی niche نور نیک خلک مخ کې نه د الله رحمت کې دي تاسو هم راځي دوی سره شامل شي و دخلي جنتی او زما جنت ور داخل شو سوره البلد بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بهذا البلد وان تحل بهذا البلد ووالد وما ولد نه زه سم خورم په دې یعنی مکه باندې او حال دا دي چې ا نبی صلی الله عليه وسلم په دې خار کې تهلال کړی یعنی د تصاص صلی الله عليه وسلم جوند او مال چې ډیر زیات حرمت ولادي هغه د مکی خلکو ځانده پر حلال کړ او قسم خورم په پلار او په اغ اولاد چې دغنه پیدا شو په حقیقت کې انسان په مشککد کې پیدا کړي دي یعنی دنیا ته انسان د مزوده پاره نه درغله مشکت بکی د یو سخت مقابله کیفیت کې کی دی دلته د خپل نفس خلاف د شیطان خلاف او د خپل ماحول خلاف هم ايته ده خلدي چې په د باندې په د هیڅ اوسنه رسي دی وی چې ما ډی ډیری مالونه وال زول یاني د فخر کیفیت اصل کې د جہالت په زمانه کې د خلکو طریقه سوا چې مختلف موکو باندې باه وی کس دی والا شاعران راځم کړ ډیر پهгран قیمت په ودونو او غمنو د ظاهري شوشه د پاره د سونو خلکو دعوت نکول کو دی واره کی به ډیر دولت بیللو چې کټه به ورته اوښه نو ډیر او خان به حلال کړ یار دوستانه دعوت کی به ډیر خوراکونه ورکول میلې ته به ډیر پلو لشکرباندې تلل نور سردارانو په مقابله کې به د خپل شان و شوکت او شوکت خوري ډیره مظاهره کوله تقریبونو کې به بے تحاشا خوراکونه تیارول او اذن عام به چې هر چا غواړي راځي دي او خري دي بیا بل ساتل د شپې چللرللر پوری شهرت وشي چې د فلاني په ډيره هر وخت لنګر تیاریږي چې څه وخت سو کوم رازي الته خوراکس کا کول شي او د فلاني رئیس دسرخوان ډېر وسيده نو دا قسم نمعي شي خرجات با ویسد کول یعنی چې دسرخوان به اوله ګولو او خوراکونه به پېکي خودل چې خلک درازي او خوري او دا وي د الله تعالی درزاد پاره نه کول الله تعالی ده خوشالیه د پاره نکول د سده پاره کول خپل مشهوراله چې خلک وای چې د فلانی خو ډیر سخی دی سمره مال دار دی یعني د مال د نمایښ په تور به هرڅه کیدل د دې لپاره الله تعالی د اووی د خبره باندې فرمای یقول اهلكتمال لبدا تی وای چې ما ډیری ډیری مالونه وله زول یعنی خرش میکړو او چې به مقصد خرج کی داهلاقت شکر ایا ده د داخله چې هیڅ چا دی اونلی دلو ایمونګ دل د او یوجب او د ور نکړې زکه چې کشن دی نوی 60% خبره خدا سوډ کولې خبر خبره اډو نشي کيده او د نیکی بدی دوه نخ کار لارم هغه ته اونخيلې یعنی د خووبد فرق ورته اونخيلو خوغه په سخت لار باندې د تیرې دوه او اونکړو او تا پته ده چې سدا هغه سخت لار یو څټ د غلامان ازادول یعنی نمایشل خوخه خرج کي خو چې کيده خلاصول موکراشي يا غلام آزادول موکراشي نوبې د جیب نه یو پیسې نه روزي یعنی د خیر کار له ور بیا یا د لوکي پورس یونس دی یتیم ته یا په خاورو خړ مسكين ته خوراک ورکول پیاور سره دا چې سړي په هغه خلکو کې شامل شي چې هوې ایمانونه وروړل او یو بل ته د صبر کول او د خدای په مخلوق باندې د رحم کولو او نصيحت وکړو دلته رحم کول او بل پر رحم آباد کول دا ډیره ضروری ده د الله په نظر کې ښه عملونه کړي حدیث کې راځي چې لکه په هوې رحم نه کړي چې په انسانانو رحم نه کړي یو بل زکه راځي رحم کول واله رحمان رحم کوي تا سزمه کې والا وباندې رحم کوي اسمان والا به پتا رحم کوي یعنی نور سره همدردی کوي یوبل سې کې فرمای چې چا زموږ په معاشمانو رحم ونکړو او زموږ د مشرانو حق یې اونې پیجندو هغه زموږ نه نده یعنی اړو مسلمان نه دی چې د رحم صفت پکې نه وي د مسلمان زلو سخت او کاڼي نه وي دا غزل فراخ وي بل ته همدردی لري اولایک اصحاب المیمنه خلک دي د ختره او چا چې زموږ د آیتونو منلو انکار وکړو هغه د ګستره دي پوهې باندې به غور خورشه بيوي يني چې څوک به دغه عمل نه دنیا دنيا کې به تکبر کوي قیامت پورځ به بیا هم هوتمه کوي غورځولي شي سوره الشمس بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها قسم دي پنور او دنور په ګرمه باندې او قسم دي په څوګمه باندې کله چېغه پنور په سي رازي او قسم دي په ورز باندې کله چېغه نور راخګار کوي او قسم دي په باندې کله چېغه پنور باندې ورخوريږي او قسم دې پاسمان او په پا آزاد باندې چې هغه ودرولو او, او قسم دې په زمکه او په آزاد باندې چې هغه وغړوله او, او قسم دې د انسان په نفس او په آزاد باندې چې هغه هوار کړو بي په داهوبدي او داغ پر پرهیزګاری الهام کړه یقینن کامیاب شو هغه کس اوس دلته تاسو ګوري جنور او سپوغمه یو بل مخ په مخ کړی دي د کسي شپه ورځ او انسان کې د نېکی وبدي او, او بیا نتیجه سده قد افلح من زكاها یقینن کامیاب شو هغه کس چې نفس پاکړو یعنی چې چې سم اختیار کړه ځکه چې الله هم موږ کې هم فجر اچول دي هم تقوا چې ځان کې تقوا روي چې تکړه هغه د خیر لار اختیار کړه بیا کامیابی او کامیابی ته وقد خاب من د ساهه او ناکام شو هغه کس چې هغه د باوکړو یعنی د زمیر د وارننګ چې د هغه اوازونه باندې ځان نه غره زکړو خپل نفس سپټکړو بیکاره پریخړو اسلأ اونکړو حق ته پټټې دو باندې مجبور نکړو سموت خپل سرکشي په وجا صالح علی السلام دروغ وکړلو بیا د سموت مې سال ور کړې دي چې هغه یې کوم د غسر کشي کله چې د هغه قوم د ټولونو بدبخته سړي د غسی په جوشک کې را پاسې دو نو د الله رسول هغه خلکو ته اوویل چې خبردار د الله او خت لاسمه وړي او د دی په اوبوس کولو کې بندیز م راولې او هغه یې دغه خبره دروغ وکړله او اوخی مړکړه اخر دا چې د هغه د په بدله کې د هوی ر په هوی باندې 10 آفت چې په جمعي ټول د خاور سره خاور کړل فَدَمْدَمَ عَلَيْهِم رَبُّهُم بِذَنبِهِم فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ غَبَاهَا وَدَغَسَرَ ددی خپل کار د سغرا بنجام هي سیر نشتا یی نسوک د الله تعالی نه د ته پوس نشی کولې چې سموت له دې دا سزا ولې ورکړه سوره الليل بسم الله الرحمن الرحيم والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى قسم دي پشپ چې خورشی او پورز کله چې روخانه شي او په چې نر او ښځه پیدا تلت همتا سجوري شپاو فرز نروخه د اپوزيټس یعنی د متضادو خبره وکړه او صفر مه په کې تاسو کوششونه مختلف مختلف دي اوسې مختلف کوششونو کې څه دي خه هم دي په هم دي خود دوارو انجام مختلف دي نجاجه د الله پلار لار کې عمل ورکو او د الله د نافرمانی نه پرهیز وکړو او نیکی رشنیو شینی ومنل اغه ته د اسان لارې د پاره اسانتیا پیدا کو یعنی د انسان د فطرت مطابق چې کوم چې انسان په خپل صلاحیتنا ښه کار وغشته شي او انجام به هم خوې یعنی دنیا کې به هم خځوندۍ او آخرت کې هم او چا چې بو خل او کړو یې نه چا چې زړه ټنګړو که د مال معاملې وي چا د حق ورکول معاملې یا د خیر خیګړې معاملې وي او د خپل رب خدا نه به پروايي وکړه او نیکی درو اوګړل هغه ته و مونږه د سخت لارې د پاره اسانتیا پیدا کو څنګه چې شپ او ورځ برابر نه دي همدا څه عمل او بد عمل هم برابر نه دي او انجام هم یو دي او دا مال به آخر دا څه پک راشي هر کله چې هغه شي بشککه لار خل زمونه مده او حقیت کې کی د آخرت او د دنیا دواړو مالک مونغو پس ما تاسو خبردار ک د لمبو د هوور نه په هغې ک به نهسوي خو اغه بد بخته چې د روغې او ګنلو او مخې وړولو او د هغې نه به لر ساات ل ککی کې غ پر زګاره د پاکدو د پااره خپل مال ورکي پهغه باندې د هیچ چاسه احسان نشته چې د هغې به دل ب صرف د خپل ورب د زارې ل ټوله د پااره دا, دا, دا کار کوي اوغ به ضرور دغه نه خوشحال وي. دا یته حضرت ابوبکر رضی الله تعالی نازل شوی وو روایت کې راځي چې حضرت ابوبکر رضی الله تعالی په غریب علماونو او وینزو باندې ډیره پیسې خرج کوله دا ہوئی آزادولو لپاره نو دا مال خرج کوله تیچی لار او قتل نو ورته اویل چی زه زه ګورم چې ته کمزور خلک ازاده که مضبوط ځوانانو آزادولو باندې دا خرجو کې نورسته به بیا قوت بازوشي یعني په کار ودی راځي پدې حضرت ابوبکر رضی اوی الله تعالی عنہ ته اویل چ بابا جان زه خو اجر غواړم کوم چې الله تعالی سره دی زه خو دې لای نه آزادم چې زما به سبب پکاریږي دا اصل دین دی ځکه فرمای الذي يؤتي ماله يتزكى چې خپل مال اول خرچ کای چې هغه سره د نفس پاکیزگی حاصله کړي ومال احد عنده من نعمت تدس هغه باندې د هیڅ احسان نشته چې دا هغه بدل بخلاصي یعنی بدل لپاره مال خرج کای هغه خو صرف د خپل رب درزاد لپاره کار کوي او اغه به تي ضرور خوشاله شي نظاهر ده چې سوک الله خوشالول الله نیکمل کوي الله تعالی به همدا سبهنده خوشالي او چې کم کس خلکو خوشالول الله سنيکي کوي نو کې دي شي چې اغه خلکې خوشاله کي یا خوشاله نکي خوشباد قیامت په ورسره اغه د پاره بیا هیڅ نوي صورت ادها ودحا واللیل اذا سجا ما ودک ربک بما قالا مسجد احمد کې راځي یوزل حضور صلی الله علیه و بیمار شو یو یا د شپې تہجد منځله باندې سیدل ځکه چې هغه و چې پاسېدل او اجد आवाज کې به کې رد کولو نو خلکو باغ پټ پټ اوریدو نو یو وی خسي ورته اوویل چې ستا شیطان تپري دلی یعنی تاسو اوس قرآن نه نو د اغه خیال وو چې نوځو بالله شیطان تاسو ته د ټوله خبرې کوي نو حضور صلی الله علیه و په دې غمګین شو نو الله تعالی فرمایل قسم دې پروخان او قسم دې پښبا کله چې په آرام سره خورشي ان ابي صلى الله عليه وسلم ست ربت هرگز نه پرخدل او نه درنه غنه رازه شوي دي او دا هم ويل شوي دي چې دا ايات د فتره الوه نه نا پس نازل شو چې اغه وخت پوري تاسو صلى الله عليه وسلم ته و هي راتل پنشي وي نو پدې تاسو صلى الله عليه وسلم خیال وکړو چې جوړي الله تعالی ما پس به خبره نارازه شوي دي چې و هي ناراضي نو فرمای چې نه ست ربت هرگز نه پرخدل او نارازه نه نا دي او درنه ورځ نه پس د شپې د سکون ذکر وکړو چې د وهی راتلل د رڼا ورسپشان وی چې پکوم ورځ انسان ډیر خوشاله وي ډیر کارونه مارونه اوکي ډیر منډ تل اوه نو د شپې آرام ورلهوم پکار دي نو وهی سره مسلسل تاسو ته از د یو تعلیم تاسو ته ملاويږي نو مزید کار کول د پاره لګه د مهوم ضروری ده نو د وهی بندېدل خپل هر کې بدمغړی تاسو سکه حق کې خده د د شپې د سکون پشان سیسته او یقینا چې ستاسو لپاره رستنی دور د اولنی دور نه به تر دي او ډیر زړه ستاره تعال دومره صدر کی چې توا خوشاله شي ایا هغه ته یتیم اونمته او بیا درله زاید درکو او ته اونمته چې لار درته نو معلومه نو لار درته اخوله او ته اونمته چې غریب وي نو مالاره یې کړی د دین تبلیغ په وجا چې پتا صلی الله علیه و سلم باندې کومې پریشانیاں راغلې وي او چې هر طرف نه به مخالفت کیدو او چې خپلواز رشتہداران هم ستاسو مرسته پری بلکه په مخالفت شو نو الله تعالی د تسلی ده لپاره ور تخپل احسانات یادې چې یو سو خلکو کته پریخو دي یا یو سو خلکو ستاسو پلار لار کې مشکلات پیدا کړه نو دوی پریشانې څه خبره ده ساره په ختنې پریخدل او ګوره هغه تعالی هدايت درکړو کورې درکړو مالې درکړو نو د اصل سکول پکاره دي فامل یتیم فلا تقهر نو په یتیم باندې سختی مکوه و اما سائله فلا او سوال کولو والا مرټه سوال کولو والا سره د نرمي معاملې کول عام توردا سکیږي چې موږ سره سن سنوي چې زه فقير یا سوم سوېلي وایې نو موږ وایو ززه معاف کا دا خبره پرامو کولې شو په مسکه کې دوه هم ویل شو په خاموشه سره نظر انداز کول هم شو خو هوسه او په بده طریقه سوالی ته انکار کول دا ښی اخلاق او کې ناراضي ولې چې نبي اکرم صلی الله علیه وسلم خود ټولو د دو پاره نمونه او د دی دین کاری پزیمو ورته خورولو نو الله ورته خپل احسانات وریادول سره بهترین تعلیم ورکړو وَأمّا و اما بنیمت ربک فحدت او د خپل رب د نعمت اظهار کوا او د نعمت اظهار څنګه دي چې کم نعمت تاسو ته تا درکړ شوی دی هغه نور سره تقسیم کئ شیر کئ چې تاسو له کوم تعلیم درکړ شوی دی هغه نور ته رسول تا د شکریا تاسو خلک به څنګه شکریا ادا تاسو ته تا کوم یو نعمت ملو شو کنا چې په دې میاش کې د قران او ردو موقدر کړه نو د الله تعالی بهترین شکر څنګه ادا شو چې د کم خوشحالی د دې په ذریعہ مونږ ته ملو د کم سکون چې د میاش کې مونږ ته ملو شو دزره امن او راحت چې کوم موږ ته د قران نصيب شوي دي چې دا راحت سکون او سکون نور خلکو پورې ورسوي دا پیغام مخکې رسولو سره نورو ته رسولو سره د ښاې جو کچ معنی او رو کو به دخلا دوں. ولی چې د قران لستل او نه لستل برابر ندي د دې نعمت ملاويدل او نه ملاويدل برابر ندي هو خير مما یجمعون دا نعمت د هر اغسیز نه خده کم چې د خلک را جمع هر هرڅ چې خلک راټولې د اغې د ميلادونه پس بیا د اغې لکسات پس ختم شي خود قران نعمت داسې دی چې داغې چم نه ختميږي چې څوک په ویلو سړکیږي نه تنګيږي نه او ته نور ذات په تلاش کې وي نبی صلی الله علیه وسلم ته نعمتونه او ریاده اوس ورته وي یو خدا چې بد اخلاقی بنک او بل د دې نعمت اظهار کول دي نور ته رسول دي شوره الهم نشرح بسم الله الرحمن الرحيم الم نشرح لك صدرك ووسعنا عنك وجرك الذي انقد ظهرك ورفعنا لك ذكرك ان بي صلى الله عليه وسلم اي من استاسنا استاد بارا براننسه واستانم اغدرن بوج لريكرو استام ليمه تولا استاد بارم ساد ذكر شهرته كرو بسكي قد دادي چي دتنسي سره فراخي همدا بيشكه دتنسي سره فراخي همدا نو کلی چت ازگارشي نو د عبادت په مهنت کې لګیا اوسه او خاص خپل رب ته توجه دې لوی سبق د کنا دې صورت کې چې چرته انسان ته تنګي وی تکلیف وی پریشانی وی ګران وی ورته نو الله تعالی ورل د اسانې ازبابوم پیدا کوي د دې لپاره انسان له پکار دی چې صبر نکار واخلي د انسان دا حال دی چې تکلیف کې زړه پریشانه کیږي او ملاویدو والا نعمت تباهیر شي دا بالکل د ساده کنا چې یو سړی کړي کنه بهر لاندې او قتل نو هغه ته خټخ کار شي بلکې نو اسمان کې ورته استوري ښکار شي کټلې دواړو هم د یوې کډکنو او دوانو ته مختلف شیزو په نظر راغله نسوخ چې مثبت سوچ لري هغه په هر سکه خیر ګوري او ډړې مطمئین شي خوشاله شي هغه تکلیف سیر کی او چې کم خلک منفی سوچ لري هغه د یوسیس خ اړه خوم مهیر کی او صرف منفی سیز مخ ته ایدي او ځان ته هم تکلیف ورکي نور د پاره هم د تکلیف سبب جوړي کی د دې هم حالات وي هر سکه د خوالي او د ښه سوچ او د خیر کتو عدد اختیار کړي نتاسب ګوري چې ټول زندگی به بدل شي او هر سر درته مختلفکاري ځکه چې تاسو به بدل شوي صورت بسم الله الرحمن الریم وتیینېوزځتون و, و تو رینین وه دبلله دل امین قسم دی په او په زیایتون او په توورسی نه او په د عمل والله خار یعنی مقببانې موږه انسان په بهترین شکل ک پیدا کړو پام اغ واپس د ټولو لاندو نه لاندلو بغیر د اغه خلکو نه چې ایمان روړ او نیک عملونه کوي نو د هغوی د پاره هی کله نخت میدو واله اجر دی ویش انا بی صلی الله علیه وسلم د دین رستو د جزاسه زابه مملکه سوکتا دروخجن گړلشی ای الله د ټولو حاکمانو نه لوی حاکم نه دی سوره بسم الله الرحمن الرحیم اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق نبی صلی الله علیه وسلم باندې چې کوم اولنه وਹੀ نازل شوې و د دا داغه الفاظ دي اولو الله انا بی صلی الله علیه وسلم د خپل رب په نوم او اول سبق څه میلاویږي لګی د لسو د اسلام دم بنې تعلیم سره او زموږ د ترجیحات سره م موږ سره کتابونه پمدو پراتوي په شوقه واملو خکل وو نه مسلمان قوم دلستلو والا او والا قوم وي خنن ټول نه زیات د جهالت چیکمري شو ده هغه مونږه قوم کده سمرا افسوس ده اسلام خو سر رڼا ده اسلام د علم نوم ده او جهالت د جاهلیت دور سره تعلق لري د علم عادت اختیار کئ د دې سنت پيروي او په دې حکم باندې عمل پتور خو کتابونه بهترین مرګري د سوچ روغ بدل کئ خپل دومره عادت هم جوړ کئ چې د شپې دودکه دونه مخکې سنه سه ضروري لولي نو تاسو وګورئ چې کهره ورځ یو پیراګراف هم تاسو د خوب نه مخکې وایي نو ویلکی کې چې کم سه دودکه دونه مخکې او ویلشي هغه د مخکې جذب شي ولې چې دا غینه پس سنور سنوي پر سکن خوب کې لاړ شي تاسو نو هغه تاسو مزهوقی پاتې شي بیا تاسو د شخصیت حصہ جوړيږي خود دې د پر کتابونه اولو اينه بي وسلم د خپل رب پنو ځکه چې صرف لستل هم کافي نه دي سبکم اک چې پس کې د الله تذکرې چې سنه چې تاسو خپل خالق او پیژني چې هغه تم نسې کوي دا غنم او دا خبره په هر سیس کې وله او جی زکه چې مونږه همغه په دا کړیو کنه کغه مونږه نه پیدا کولی نو مونږ به یادل تاسو څنګه کېدئ شي څنګه پیدا کړیو دې ټینګې وینې د ټوټې نه انسان پیدا کړو د هرت خبره ده کنه اولنې و هي کې د امبريولوجي یعنی د تخلیک علم ور کوي دا زمونږه کتاب دی قران صرف د دین د دنیا تعلیم هم ور ور سره ده انسان ته دین اول پتن چې د انسان په تخلیک کې د ټینګ गिवन څه عمل دخل دی هیڅ یاته نو معلوم اولو لستاره ډیر کریم دی چې د قلم په ذریعہ علم واخلو اوس لستل نو پس لیکلو خبر هم راغله لیکلو نو بغیر علم مکمل نه دي چې کوم خبر ووره او وګوره او هغه ولیکه هغه زیاته پخته شي اولو لستاره ډیر کریم دی چې د قلم په ذریعہ علم واخلو انسان له هغه علم ورکړو چې هغه تا نو معلوم کله هرگز نه انسان سرکشي کوي په دې چې هغه خپل ځان به اغه ما ته ضرورت دې د سبق کولو ما ته ساجته د دې هر څه دې کولو ما سره د دنیا ټول نعمتونه ما سره دومره ګټه ډیګري شته بسواله کافی ده مونږ کې بیني هم د دې وجه نه راضي کنه چې ما سره دا ډیګريانه دي ما سره دا سې او دا سې نوکرې ده زه دومره ګټه کوم زم ما دا سټټیټس ما سره د دنیا دا او دا نعمتونه دي ما په ساره قران وایا د دې دین علم حاصل کړ ما ته ساجته دا دې وې بیکاره خلک چې سره چې نور څه کار نشته کولو زمږه مسلمانانو رویه او استاد شي خو نه د الله کلام او د الله کتاب نه بغیر ول علم مکمل شي مونږ په کم غلط فہما کیو زمږه دین مونږ تدانه وای چې د دنیا سبق مو وای اغه خو په اولنه وای کی او خېلو د دنیا هم خو چې ترسو ستاسو په علم کې د الله دا کلام شامل نوي ستاسو علم نیمګړی دی دې د د دنیا د اعتبار نه کومه سوهوم ویلی وي یا کم د دنیا د اعتبار نه نمې سويلې نو د پاره کتاب علم ضروری نبی صلی الله علیه و سلم خیرکم تاسو کې بهترین دي څوک من تعال لم القران وعلم چي چا د قران تعلیم حاصل کړي او هغه نورو تيز کړي کوم دنیا کې په ته له گیچه بهترین خلق جوړېدوه د پاره او بهترین انسان جوړېدوه د پاره دا ودا کول دي نو ګوري چې د دی دنیا ډیر کتابونه وایو د کامیاب خلکو کیسې چې هغهي کامیابی ته څنګه ورسېدې څنګه هغهي لوینځانانشل کامیاب انسان جوړېدوله کامیاب بزنسمن جوړېدوله کامیاب پروفشن د تاسو دا او دا کتابونه ووایي او اوس خو دا پورا فن جوړ شو وي د کنا پورا علم ډیولاپ شو وي د دنیا کارونو کې کامیابی حاصلول لپاره خو د الله نږدې کامیابترین انسان او بهترین انسان سوک دی خیرکم من تعلم القران والما چې سوک خپل وخت لګی قران زکول الله او چې بیا څلګ ډیر ورزی هغه د نور له هم ورکی سوک والد چې خپل اولاد ته قران خي دا تعلیم ورته اسټکی ضروری نه دا چې هوی صد معلم وي یا مولوی یا سټریډج سکالر وي چې دا کار وی چې هر وخت درس ور که هوی تبيب هم وی مولج هم وی او د سره سهر لازمه بغیر د چټانه دا سبق هم غي صرف د کار تقسيم وکي چې کلینیک ته د تلون مخ کې سهر د فجر د مونږ نه پس چاته د اود کېدو اجازت نوي او لګ وخت یو سو ايت نه د کتاب او لګ لګ لګ یو ورځ هغه مکمل شي ضروری نه د چې سکول او کالج بریک د سوک ور سره ور سره د سبق هم روان پکاروي بیا رسته دمره دلچسپي پیدا شي چې وړقواري چې هم دې کې نور هم زیات کو ویلیچې سخلکونه خو بیا پوره وخت د کار لورکول وکنه او هر څوک دا سن شي کولې تاسو ته دا نوې لیکيږي چې تاسو ټول هم دا سه وکي خو بیا هم سمره چې تاسو کې ټول موریا نه ای که تاسو سره په علم وینم مخ په خپل بچو ته ځکو لشي هر ورځ لک شان وخت صرف 15 منټ نیمه ګنټ لک شان وخت دین وب تاسو ګوري چې بچو سره بم خت لک پیدا کیږي بچو سره تاسو مینا او د بچو سره تاسو سره مینې کې به اضافه کیږي تاسو یقین وکړئ چې بیا د بندر ټول دنیا کې امغه خپل پلار سره مينوي کاغه صرف د خپل پلار کېدو رول ادا نه کوي بلکې قران از ذکول کوي په دې وجوي نن موږ شکایت کوو چې زموږ ماشومان زموږ اورینه زموږ عزت نه کوي موږ بچو صرف دنیا ورکوړه دا او ویل نه دنیا سره محبتو کوي تاسو سره ولې اوه مينو کی تاسو اوه کې د الله منه پیدا کوي د الله کتاب ورته از ذک بیا تاسو ګوري چې اوه ساسو قدر کوي او ځکه چې هم دا کتاب خو خوي چې مور پلار سره احسان کوا والدین له عزت ورکوا د هوی مخه عف مکوا او هي سره په غوسه خبره مکوي نو چې مونږ اوی له قران اډو ورکړې نه دي دا ویلی زم ورله اډو ورکړې نه دي اوی ولې زم غ عزت کی اوی ستا زم غ خیال ساتي مونږه د اوی په بادیش نه مخه سود شروع کړي وو چې دنیوي اعتبار نه اووی چرته پوره رسو له چې اوی ته دنیا ملوشه اوی لاړل تاسو نه لریشل او اوی په خپل دنیا شل تاسو هیر کړي چې تاسو دا هوی پزړکه د دنیا مې ناچولوا هم دنیا سره مینه کول شي تاسو سره خو چې کم مور پلار لکشان وخت لکشان خپل مصرفیات کم کی او لکشان او ویل سنا صبر کی تاسو بیا ګوري او وی تاسو هم سم فرما فرما برداريږي علم الانسان ما لم يعلم کلا ان الانسان لیدغا هر کسنا انسان سرکشي کهی پدی وجہ چا خپل ځان بنیاز ویني چې دین تم ضرورت نشته او نه داسې هیڅ سستہ څنګه بند بنیاز کې شي ان الى ربک الرجع ترکم بتخته الله تعالی به ترکه مهیره و فراموشه کیبی واپس کې کی دل خاص خاصه رب طرف ته دی کنن مون کتاب ته نه راځو الله طرف ته په خوشاله نه راځو او داغه کتاب طرف نو سباب هم اونیسی او په زور وبمبوزي ته اونې دلو اغه سړي چې یو بنده منیکي څوک چې هغه مونسکي یعنی د مون سره منیکي ابو جلیل طرف ته اشاره ده چې حضور صلی الله علیه وسلم به مون ستا خیال دی که اغ منې شوې بنده په صحی لاروي یا د پر تلکین کوي ستا خیال دی که دا منیکل والله سړی حق د روغګړی او مخړی آیا اغته دا نه معلومه چله ونی هر هرگز نه که اغ منې نشو شوو نومون ب د تندي دویختونه روونیسو او را ب کااوغ تندي چې د جنده او سخ ختا کار دی ا هغه د را غړي د خپلو مګرو ډله مومون هم د ضا فرشت راغړو هر ګزنه دغه خبره او نهمنې او سجدده کوه او خپل رته نزیک حاصل که زکہ چه د سجدې انسان الله تعالی ته تول او نزيات القدر بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليله القدر منګه قرآن د قدر په نازل کړي دي او تاسو پته ده چې د قدر شپه قدر وې اندازې ته او فیصله کوله تا زکه چې د تول کال فیصله په دې شپه کې کیږي کی. زکه الحکم هم وي د دې معنی تنګي هم دا چه دا دا دا ده وې چې دمر فرشتي راغوسي شي کثرت سره پسمکه چې زما کې شي او د دې شپه دا فضیلت ولیده ځکه چې دی قرآن نازل شوی وو دا دومره عظیم کتاب چې کم تاسو ب پر ووي کوي او تا تهڅ ته ده چې دقدردر شپهسه ده دقدردر شپه د 0 میاشتنا بهتره ده فریشت اورو په دی کې د خپل رب په اجازت سره هر حکم کم وړي غشپا شپه سره سر سر لاتیاده د سبا د خطو پورې س تل بسم الله الرحمن الرحیم لم یکن کو نلهین کفرو من اهل الكتاب والمشرکین د اهل کتاب او مشرکانو چې کم خلک کافرانو وو وي د خپل کفرنه منی کیدو والانو وو تر سوچ او هیته روخانه دلیل را نشي یعنی د الله د طرفنا یو رسول چې په صحیفه وروروي چې په کې بالکل صحیح سلامت لیکل شوی دی مخکې چې کم خلکو ته کتاب ور کړی شوی وو په هی کې جدائی نو راغله خو د دین رسو چې او هیته د نګلاره واضح بیان راغله وو او اووئته د دینه سیواب له حکم نه ور کړې شي چې د الله بندگی کوي په د هاله کې چې خپل دین دغه لپاره خالص کول والا او بالکل یو مخزې او منسکایموي او, او زکات ور کوای. دا بلکل صحیح سلامت دین دی د اهله کتابو او مشرکانونه چې کوم خلکو کفر کړي دي او وي یقینا د دوزخ خور تسي او هميشه په کې اسیږي دا د ټولنه بدترین مخلوق دي اوس خلک دا وګوري کتاب او مشرکین کې چې چا کفر وکړو دسیس کفر د نبی صلی الله علیه و کفر اغه لا د جهنم هور دی ډیر خلک تپوس کوي کنه چفلانی به جنت تزیو کنه اغه فلانی, فلانی خو ډیر نیک دی سو شو مسلمان نه دی او فلانی فلانی ته خو ضرور جنت تکلیف پکار دی دل ته فرمایي ک اغه اهل کتاب وی او مشرقین. تر می چې اوی کفر کوي یعنی الله تعالی او داغه تمام رسولان نه مڼي ترغه به داوی انجام هم داوی او اغوی که به همیشه او سیږي دا خلق بدترین مخلوق دي کم مخلقو چې ایمان وروړو او نیک عملونه وکړل او هغه یقینا ته ټولو نه بهترین مخلوق دي صرف ایمان نه نیک عمل هم دا هغه بدله تخپل رب سره همیشه جنتونو دي چلانې بته نهرونه بېږي او هغه وبکه همیشه همیشه او سیږي الله دا هغه ناراضي شو او هغه دا الله نه راضي شو دا هرڅه دا سړی د پاره دي چې د خپل رب نه يره وي سوره الزلزال بسم الله الرحمن الرحيم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها كل جسمك بوربسخته سرا وخزولي شي ازمک خپل دننه طول بوجنه بحر تا روباسي او انسان وی چپدیسمک سوشو پدغرزبا ازمک د خپل ځان د پاسه طول تیرشي حالات بیان کی ځکه چې ستارهبا هغه ته داسې کولو حکم کړی وي په دغه ورځ وبخلک یوازې یوازې واپس کیږي د巴ره د دې شخپل عملونه ورته اوخولي شي بیا چې کله چې د زری همره نیکی کړی وي هغه به اوویني او باسه وخت وړ شاه نیکه منګه په دی بریکدوک چې زه خیر دی سو شو خبر خبره ده بیا به چری شي خو وړنه کې به هم انسان ته هغه ورځ ډیره قیمتي ښکاری او چې ته زری همره بدی کړی وي هغه به اوویني سورت الاولادیات بسم الله الرحمن الرحیم والادیات دبها فالموریات قدها فالمغیرات شبهه قسم دپاغه اسنو چې پرشکار کای منډه وهی بیا تخونه بسری غرزي بیا سهر وختي حمله کای بیا په دې موقع ډوډی الوزی بیا په دې حالت کې دې ویډی له منځه ورن نوځي حقیقت دا دی چې انسان د خپل رب ډیر ناشکر دی یعنی چې نو ور مالک سره وفادار دي اتات گزار دي ټټ دي د انسان په حکم دغه په اشاره منډه وهی خپل د ژوند پروا نه کوي څنګه چې دلته د اصول ذکر دي خو انسان انسان ډیر ناشکر دي یعنی تاسو ګوري اسونه څنګه منډه وهی چې پرشکار کوي منډه وهی بیا د خپونو بسري غورځي بیا سهر وختي حمله کوي بیا په دې موقع ډوډه الوزي بیا په حالت کې د ویډلی مین سور نه نوځي د ځان پروا هم نه کوي ډوډه الوزي او په دې حالت کې لشکرو کې نه خو انسان چې الله طرف نه غل سه حکم انسان ته ملاويږي صدقار کول او اشاره ملاويږي نظمونو غا حال هم او مکه شانتی وي څنګه چې زمونږ د اسونو وي چې هوې خو زمونږ په اشاره په منډشي په منډه ساساشي په کانو هم منډه وحید کانو نه هم بشری الزی خو مونږه د الله سمره حکمونو په اوریدو هم د زین نه خوزو اغه په خپل په دی باندې گواډه او اغه د مال او د دولت په مننه کې سخره گیرته یعني د دنيای محبت ته چې هغه الله طرف په منډه نشی راتله نو ایاغه ته اغه وښ معلوم ندې چې په کبرونو کې سپړتي اغه به ورځې تلشي او په شنو کې چې سپړتي اغه به را بهر کړي شي او داغه جاچ به شي یعنی اغه به او ګوري بي یقینا دا دغه ورس د هینو خبر وي بسم الله الرحمن الرحيم القارعه ما وما ادراك ما القارعه يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالاهن المنفوش لو حادثه څه د اغلوې حادثه تا تاسو معلومه ده چې اغلوې حادثه څه ده اغه ورس چې خلک به د خورو ورو په تنګانو پشان وي او خورو با به د رنگا رنگ وهل شوې پشان وي یعنی د قیامت ورس په چې د چاتلې درنی وي او وي په دژړو د خوخه په اش کې وي او چې د چاتلې سپو کې وي دا هوی د قرار ځایبه جو ورکندوی یعنی عمل نامه کې چې نیکی کم وي نوبیا وې سوق بچکول نه شي او تاسو پته ده چې اغه سست د سرو لږو هور سوره التكاثر الا هاكم التكاثر حتى جرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون تاسو د زياتي دنیا حاصلول له پر په دنیا حاصلول کی دیوبلنا د وراند کیدو فکر په غفلت کی اچولی دی تر دې پوری چپدی فکر کی تاسو د گور غاړی تر رسیدي یی نکور ته اورسی او د دنیا ټولو له رسم نختمیږي هر کس نا تیر سر تاسو ته معلوم شي بیا ووري ډېر ژر پتاسو ته تا معلوم شي هرګز نه کچري تاسو په یقیني علم سره د دې تریکې انجام پیجن دله نو تاسو به د عمل نه وو تاسو به خامخه دوزخ ویني بیا ووري چې تاسو به بالکل په یقین سره اغو ویني بیا به ضرور په دغه ورځ تاسو نه د دې نعمتونو په حق لته پوسګيږي یعنی د قیامت په ورځ به لازمی تاسو تپوس ته پوسګيږي سورت الاسر بسم الله الرحمن الرحيم والاسر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر په زمانو می قسم یعنی د تیرېدو والا وخت قسم انسان په حقیقت کې ډیر په خساره کې دی بغیر د هغه خلکو نه چې ایمان وروړو او نیک عملونه وکول ایمان او نیک عمل او صرف خپل نیک عمل نه بلکې او یو بل ته د حق نصيحت او د صبر تلکین کولو نو دین مکمل نه دی د خپل منس او روزي سره چې سو پورې ځان سره سره د نورو خپل خوښه والو د پارفکر فکر هم نکو سوره الهمزه بسم الله الرحمن الرحیم وَايلُ لكل هم مزة الومزه الذي جمع مالو عدد ده يسب ان ما له اخل ده کله لاوم بذنه في الحتممه وما اادرا کم حتممه نار الله الموقه التي تترلي الفده انها عليه عليههم في آمدم ومد دهطببعده د هرر اغ سړي د پااره چې مخامخ خلکو باندې د ااب لګولو اورسو پشا د بد ويلو عدتي جوړ شوي دی د چا د پاره تباهی چېسوو خلکو تا طح وسللوه و سلم فرمای الهمزون اللمازون المشاؤون بالنمیمته الباغون البراء الانته يحشرهم الله في وجوه الكلاب خلق لتانی ورکولوالا دهوی بد ویلووالا پهوی اب لگولوالا چغلی کولوالا بی گنا خلق بنده الزام لگولوالا د قیامت پر الله د سپه شکلو چته یعنی شکل به بدل شي د سپیکر سی چپلار روان هر بند پشغپی که څو ورته څه وی هغه هر چا به سيكيږي نو د قیمت پر ورځ بل چا له عذیت اذیت والا یعنی په مخ هم تانی والا او په شاو هم بد ویلووالا دا غوی انجام به به هم دا شی شکل کیږي چې هغه مال جمع کړو او پشمار شماري کې خو دوه هغه دا خیال کوي چې دا مال به هميشه د هغه سره وي هرګز داسه نه دا هغه پريز مری سکولوالا زہ کی ورزول کیږي او تاسو پته ده چې څه دې هغه پريز ده الله هور چزړو نو ته برسې ولی چې جب ته رغی سبب سیس نه وي چې ترسو جړه خراب نه وي چې کل زړه کې ګندګي وي چې زړه کې بغض او نفرت وی چا د نوم نو انسان په جب داسې زونه ظاهرې زکه به ده هور د اوې زړه ترصوله کیږي زکه چې مرکز دې د خراب او د بده جړده په او په غوي باندې د پاسنه بند کړې شي په داسې حالت کې چې اوې وا په دنګو دنګو ستونو کې راګیر وی چې اون کې بند کی او بل کې داسې بخلک د جهنم کې گیر کړې شي او د بر نه بند کړې شي بهر تبته نہ شوکرवते نشی سورۃ الفیل بسم الله الرحمن الرحیم دې سورۃ کې یو خاص واقع ته اشاره ده ابراهیم شپګم ایسوی کې جنوبی عرب کې یو مسیحی حبشي حکمران و هغه مذهبي لیوانتو کې مبتلا و هغه په 500 اویا ایسوی کې په مکه مکرم باندې حمله وکړه چې کاوه اورځي او ختمه کی هغه سره د شپږ ته زره خلکو لخ وو او تقریبا یو درزن هاتیان هم ورسره و په دې وجه هغه ته اصحاب الفیل وي دا خلک چې مکیتا رور رسیدل نو هتیان ورته ال تلډ شو مخ کې نتلل دغه وخت کې مارغان هم راغلل ډیر زیاد او په مخو کې کنکری نیولې وو او دا کنکری د ابراهیم په لغکر رورول هر څوک چې په لګیدل نو هغه د ګولیا په شان وو لغکر هم هغه زې بیکار شو دا واقع په هغه کال شوې وه چې په کم کې حضور صلی الله علیه و سلم هم بیا پیدا شو دا 3000 تر فن دا, دا معجزه و, و او خلکو د یو سبق هم چې څوک دیم سره ټکر و هي هغه بمات مات, مات شي دین د مکه خلکو ته سبک سبق ورکیږي چې دا واقعي خوستاسو سو د خپل کور ده ګوري تاسو د الله د رسول مخالفت کوی کو د الله کور سره د مخالفت کول والو سان جام شو که تاسو د الله پیغام رسول والا سره مخالفت کوی کو نخبل انجام ته هم سوچکې المت رکیف افعال ربک با اشحاب الفیل ایتان لیدل دل رب دا رب د هتیانو والا سره سو کړل آیاغه دا وې تدبیر ناکام نکړو او په باندې د مرغانو له لې اولې ګلې چې وې بای د ټیکرو پکانو وشتل به هغه لکه د سرو خوړل شوی بوس سوره قریش بسم الله الرحمن الرحیم قریش تجارتی قوم وو د گرمه په زمانه کې بعد تجارت له د شام او د فلسطین یو الهګه دتل او چې مکی به یمن طرف ته سفر کولو دا وې د پارا ټول ماشې دا او الله ویله خاص ماحول پیدا کړو چې مکه کې امن پیدا کړو ټول عرب کې به قافلې لټکې دي خو قریش چې د مکه وو د سردارانو ته دا سهولت وو چې د دوی قافلې به چې چرته نه دیری دی چې دا د کبی مجاور دي الا ثلاثه او توجوههم دینه مت طرف تکي چې الله تاسو له دمر نعمتونه درکړ او تاسو هغه هر څه سره د الله رسول صلی الله علیه وسلم نه انکار لی لئیله فقریش الهه فهم رحله الشتاء او الصيف د دې وجنه چې قریش عادت شو یعنی د جمی او د وړي د سفر سره عادت شو نو دوی له پکار دی چې د دی کور د رب عبادت وکي دلته د دې غلط سوچ جواب ورکړي چې د کور عبادت نه کول بلکه د کور درب عبادت کول دي نن هم دنیا کې د ډیرو خلکو د اسلام باره کې دا غلط خیال دی چې جوړي مسلمانان د کابه عبادت کوي څنګه چې باز خلک د بودانو पूजा کوي نو فرمایي چې د دې کور نه د دې کور درب عبادت کول دي الضی هم من جوین چا چې دوی د لوګینو بچړل او روزی روزي ورلور و او هم من خوف او د غیرې نه بچړل او امن ورکو دین دا تجارت لري امن په وجہ کوي له چې کم رب دا امن ورکو دا شکر دي ادا کی سوره المعون بسم الله الرحمن الرحيم ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على تعامل المسكين ايتا ليدلو اغسدي چه اخرت جزا او سزا دروغدي ام اغدي چه يتيم لديكي وركي او المسكين کدودا پورکولو تیزول لگي بيته بايده د اغمون سکول والو دپارا چه د خپل مونږ نه غفلت گي رياكاري کي او د معمولي ضرورت سيزونه خلکو له نه وركي يعني دمر بخيل وي چه ورکوټ ته ور پريشاني شي دلتا خاص مون سکول والاوته وارننګ یعنی يرونه ورکړکیږي یاني صرف د پمون سکولو بے فکرکی ګنا د مون حفاظت ډیر ضروری ده اغه څنګه ولا یاتون الشلا الا وهم قصالا منافقینو په شان مونز نه ده پکار چې په بځړه او د سستۍ د لاسه چيو سو ټنګي او و هي او بس انسان پاسي همدا مون ځای کول دی او غلړ ټکول او د غي وخت ځای کول اغه طرف اشاره ده چې مون سکه نو وخت تیرې پس قزا یا نه کول شي هم د دې لپاره د منځونو حفاظت ضروری ده چې څوک د خپل منځ نه غافل دي بی پروا دي هغه چې د خیر او بلې سمره هم کار کوي هغه به دغه نن نه کبلېږي سوره بسم الله الرحمن الرحیم د مکه خلکو چې رسول الله سلام ډیر پریشانه کړي وو ان هغه وخت الله تعالی تاسو ته خوشخبری درکړه انا این اعتیناکلکوثر فاشل للربک وانحر ان شانک هو الابتر اے نبی صلی الله علیه وسلم مونږ ته الکوثر درکړه پسته خاص دا خپل رب لپاره منسکوا او قربانی کوا ستا دښمن جوړي پرې کړې شوې دي چې د حضور صلی الله علیه و سلم نارینه اولاد ټول وفات شو نو خلکو اوویل ویل چې د محمد نوم اغشته والا به هیڅوک باقی نه پاتې کیږي نو الله تعالی او فرمایل چې نا ستا دشمن بروک بروکشي ستا شان به اوچت تا ته خو خیر کثیر عطا کړی شو دي او اخرت کې حوض کوثر بم در نصیب شي او په دې نعمتونو د شکر په تور منځوم کوا او قرباني هم کوا سوره الكافرون بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم اعبدون ما اعبد و هو يا كافرون زد اهوی عبادت نکوم چا عبادت تا چ تاسو کوي دین سپت لگی چې د مسلمان عبادت طریقہ د ټولو کفر والو د عبادت نه بالکل مختلف ده د روهم او طریقہ کارهم لهالته مسلمان ل پکار دی چې د خپل عبادت طریقہ ورته معلوم وي او نه تاسو د غي عبادت کول واله دچا عبادت چی ز اونځو ته اغه عبادت کول ولایم د چا عبادت چې تاسو کوړئ او نه تاسو ته اغه عبادت کول ولایې د چا عبادت چې زه کوم تاسو د پاره تاسو دین او زما د پاره زما دین تاسو چې تاسو یو داسې مل او جول او تین جوړ کئ چې کوم مذهب والا وسره مل او شه نو د هوید عبادت طریقې شروع کړي مسلمان د هوید عبادت طریقې نه اختیاري یاد ساتئ چې د مسلمانانو د عبادت طریقې کې د نبی صلی الله علیه و سلم پیروی ضروری ده تاسو صلی الله علیه و سلم څه فرمای صلی چدا سمونس کا وای څنګه چزه کوم د مون ځانه طریقې ما جوړوي چې په ناسنا ذکر اوخه او خیالو کا چې ما مونڅ خوښو ځکه چې مرغان خو هم دا ذکر کړي د مرغانو ماموله بدله دا او د بنده ماموله بدله دا حج ته پاره تاسو صلی الله وسلم سفر مایل دي خود و انی مناسک کوم چې ما نو خپل د حج طریقې واخلي د هر سیز طریقې تاسو صلی الله علیه وسلم په خپل خيله دا چاړدام په کول او اخیلو مونځې په کول او اخیلو باقی هم د ټول دین عملی نمونه په خپل کړه د له کومه پدین عمل کو د نبی صلی الله علیه و سلم النصر بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا کله چې د الله امداد راشي او فتنه نصیب شي او ا نبی صلی الله علیه وسلم. دل دل دل دل دا دا دا و سلم ته اوونه چې خلق دلی دلی د الله په دین کې داخليږي د خپل رب د ستاسو داغ د غو ته تذویوایا او د غنربخنه د وغه وړه بهشکه اگر ډیر توبه قبول ولواله دی بېشکه الله توبه قبولولوواله دي د دې سبب ته لګي چې بنده مؤمن ته چې په دین کې کامیايي نصیب کیږي نو هغه فخر او غرور نکوي بلکې په دا سیمه اوکا هغه ډیره عاجزي اختیار کړي دا غ خپل د ذاتی قابلیت او مهنت نتیجه نه غني بلکې دا الله تعالی فضل او احسان منی او همدې د پاره هغه د الله تعالی حمد و سنا او د هغه تعریف کړي او کله د مملکې سکمې ته ته استغفار کړي چیا الله بسم الله بخا اسنه چې څه خبره په هیره په نادانی کې یا ولته کې داسې شویبي چې پاغه الله تعالی ناراضه شویبي یعنی نیکی کولو او نرستو د مومن رویه څنګه وي خو په اغلار کې ورتهر څنګه کامیابی ولې نه لوي شي خو غا دانه ګوري چې هغه شو بلکې دا ګوري چې څه ور شو هغه خپل غلطۍ او کوتايانو باندې نظر ساتي او الله نه معافي غوړي سوره لهب بسم الله الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لهب وتب یو طرف ترфта چې مسلمانانو ته کامیابی ملاو شو خلک ډله ډله اسلام ته راغلو التا د دین د دشمنانو له لسونه مات شو فرمای مات شو لسونه د ابو لهب او ناکام شو هغه دغه مال او دغه ګټه دغه هیڅ پکاره نه غلل خامخاب هغه د لمبو هورته ورغورزول کیږي او دغه سره دغه خزهم لږی وړلو والا چغل خوره چې په سټ کې وای د مونجو رسېوی یی نه د دین انجام د ابو لهب په شان وی بسم الله الرحمن الرحیم هو الله احد وسه سګورې د قران اختتام دي او اصل پیغام د قران برپور طریقې سره پیښ کیږي چې د ټول قران تعلیم او نچور څه دي قل هو الله احد اوایا اغه الله دی یو دی باندې لیک صرف مغد او مغه پیدا کړیو او مغه زموږ مالک دی او مغه مابوته او مغه طرف ته واپس کېدل دي جزاء او سزا هم داغه اختیار کده هر قسم نفع او نقصان داغه پ لاس کې الله الصمد الله د ټولو نه بے پروا او ټولو داغه محتاج دي نه څوک داغه اولاد او نه اغه دچا اولاد دي زکر چه اولاد خود انسان کمزوری وی کنا او ہی سوک داغو هم سر نشتا ہی سوک داغو برابر ندی حدیث کدسی کے رازی الله تعالی فرمائی چې انسان ما تک انزل کئی یعنی ما دپارا اولاد ثابت ای حالاکہ زیویم بینیاز ایم نزمان سوک پیدا دی نزچان پیدا ایم او ہی سوک زما همسر سر ندی سورت الفلق او سورت الناس دوانو ته ما وزتین هم وی یعنی اغه د سورتونو چې د کمپ ذریعہ بناغخته شي نبی صلی الله علیه و سلم به د انسانانو او جناتو د نظر نه پناغخته ل دا دو سورتونه چې نازل شو ن تاسو د لستل معمول جوړ کړو او باقی سيزونم پرې خوده نو دا سورتونه د هر قسم د شر انسان په حفاظت کې ساتي سحر ما خام د درید ریزل لستل پکاردې او بیا چې قران ختميږي چې کله انسان ډیر اراده او عزم کوي چې دا کار وکوم اغه کار وکوم خو چې حقيقي عملی دنیا سره شي مختلف سيزونو سره نو باځه وخت بیا واپس شي په خپل اصلي رويش نو داسې وخت کې د الله مدد او د الله پناه پکاروي د دې لپاره د دعایې سورته نه دي چې خره کې راغلي دي بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب و من شر النفاثات في و من شر حاسد اذا حسد هو یې پنه وړم پرب د سبا یعنی چې څنګه الله تعالی د شپې تیاری ختم کړي رڼا دا وستې شي د الله تعالی ير او دښک لریکولو سره په نه غختلو والاله امن ورکول شي د دې لپاره هم دا مدد غختل پکارتي د هر اغسیس د شرنه چې هغه پیدا کړي دي او د شپې د تیاری د شرنه کله چې هغه شي او په غټو کې د پکو وهلو والو سړو یا خزو د شرنه او د حسد د شرنه کله چې هغه حسد یعنی خاص طور د انسانانو د حسد نه پناه غوښتل لوېل شوې دي ځکه چې بعض وخت انسان د غیخکار کې دو سره هیڅ خیرکار نشي کولې بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس،, الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس يو في صدور الناس من الجن والناس اوایا زه پناه غوړم د انسانانو په رب د انسانانو په بچا د انسانانو په حقيقي معبود د هغه وسوسو اچولو والو د شر چې بار بار واپس راځي اغه وی راځي چې انسان دې د الله عطا ته نكي چې د خلکو پزړونو کې وسوسه اچي خوکه اغه د پیریان نووي او که د انسانانو نه یعنی باسه خو پیریان شیطان وي خو باسه انسانان هم د شیطان پشان وي چې انسان د حق او د خیر او د خیرګړې کارنه منکي ګوري قران چې کله هم ختم شي نو طریقہ دا, دا چې بیا سوره الفاتحه دا راو کوي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم